Jabur 131 dari ayat 1 sampai 3 nyanyian Jaira Daud Tuhan hatiku tidak angku dan mataku tidak bongkak. Aku juga tidak mengambil tahu tentang hal-hal besar atau perkara yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mententeramkan jiwaku seperti anak yang telah bercerai susu dengan ibunya. Demikianlah jiwaku. Wahai Israel, sandarkanlah harapan kepada Tuhan dari sekarang untuk selamanya.